Відколи вже скачуть, та ніяк не доскачуть Невже таки німці не хотів Маковей вірити власним очам Чому ж тоді не стріляють? Адже їм видно наших коней Маковей озернувся Коні кинуті піхотинцями на призволяще Розбрівшись долиною, спокійно паслися Засідлена гніда лошиця Ясногорської, піднявши голову, стиха кудись і ржала. А Маковеїв боланий неї, ішов попаски поруч з сагайдиним, по коліна забродячи в червоні маки. Чернишів гріб копитом землю. Маковеїв відчукав поглядом черниша. Лейтенант, дивлячись у бік лісу, стояв на витяжку біля насипу перед своїми готовими до бою мінометами. Дива лікарка Санроти про щось питала його, витираючи руки, а він крізь зуби відповідав їй. Можливо, лікарка питала саме про Ясногорську. Шура разом з Чомаченковою піхотою була десь у лісі по той бік автостради. «До гибелі їх пре», – зауважив Хаєцький, пильно стежачи за мовчазним рухом колони. «Буде не менше полку». Вони, мабуть, надіються, що ми їх не зачепимо, пропустимо без бою, міркував телефоніст. Десь, видно, загаялись, а тепер поспішають на асфальт. Асфальти вже не для них. Остались їм тільки пущі та хащі. А може це вони йдуть здаватися? Втішав себе Маковей, селкуючись розгадати наміри блукаючої ворожої колони. Те, над чим він зараз зламав собі голову, командирові полку було зрозумілим з самого початку. Окинувши поглядом ковбасу, як у думці назвав Саміїв колону, він одразу визначив її характер, вогневі засоби, тактичні можливості. Досвідчене око могло помітити одразу, що ця громістка, неохайна колона, розтягнувшись на кілометри чи більше, не являє собою сталу бойову одиницю, а що вона сформувалася наспіх з решток різних, десь розгромлених частин. За характером руху колони можна було визначити, що вона вже не відчуває на собі твердої руки єдиного командування. Тільки цим можна було пояснити хаотичні затори, що виникали раз у раз внаслідок свавілля водіїв. Вогневі засоби, якими володіла колона, були, напевне, досить сильні, можливо, навіть сильніші, ніж у Саміївського полку. Але зараз це не могло бути вирішальним. Зараз діяли інші чинники, далеко значніші, ніж кількісне співвідношення стволів. І неоднаковий моральний стан особового складу, і неоднаковий рівень дисциплінованості, і навіть ліси, які, обступаючи Балку, обмежували для ворога можливість маневру. Все це врахував і передбачив підполковник самію. Замаскувавшись з офіцерами на узлісі, він уважно вивчав, всебічно зважував механізовану чужу ватагу, що швидко наближалась. Ясно, що вона спішить вирватись на автостраду, щоб податися до американців. Захоплені останнім часом полонені, Відверто заявляють, що тікаючи до американців, есесівські голорізи сподіваються там зустріти прощення своїх злочинів. Адже вони не прийшли з вогнем та шибеницями в позаокеанських штатах. Вони ще тільки мріяли там побувати. Всьому на заваді став Сталінград. Зараз ця ковбаса теж, видно, поспішає вихопитись на велику дорогу, щоб майнути потім на захід. Звичайно, може обійтися і без бою. Якщо колона згодиться капітулювати, самію прийме капітуляцію, обезброїть, направить у тил. Чи, може, гітлерівці справді надіються, що полк Самієва їх пропустить не чіпаючи? Тоді вони його, безперечно, теж не зачеплять. Але для командира полку такий варіант був неприйнятний. Честь радянського офіцера не дозволяла йому дати фашистам дорогу ухилитися від небезпеки. Стежачи за колоною, Саміїв чекав сигналу капітуляції. Ось ось зів'ється над передньою машиною біле полотнище. Адже звідти вже виразно видно, що дорога перехоплена, що вона вже зайнята радянськими військами. Кілька броньовиків та пікапів, приганяючи колону, мчать балкою. Тупорилі, мов бульдоги, вони гасають попід самим лісом, наче обнюхують його. Може, це командування колони їде капітулювати? Раптом передній броньових сходу сіконув повзлісю. До нього приєднались інші. Танки наводили хоботи гармат прямо на автостраду. Тамію, підскочивши, як на пружинах, енергійно махнув кулачком офіцерам-артилеристам. «Давай!» Гармати ревнули. Коні, що паслися в долині, підняли голови, нагострили вуха і стали одразу схожими на диких. По всій долині стояв Дим. Не оранжерею, не теплицю, а величезну свіжу вирву нагадувала вона тепер. Повітря нагрілося, згускло, обчухрана металом зелена гущавінь узлись, помітно порічила. Там, де ще півгодини тому рухалася грізна колона, тепер догорали безладно стерловані машини. Чорна череда вже оголялася металевими кістяками, присідала, тліла. А в лісах, на схід і на захід від балки, ще скрізь потріскувала стрільба. Вбій вступили один по одному підрозділи інших полків, що прибували на поміч Саміїву. Як тепер виявилося, механізована ворожа колона, яку щойно розгромили саміївці, була тільки передовим загоном пошарпаного есесівського корпусу, що пробивався лісами до автостради. Після розгрому свого механізованого авангарду, гітлеріці, кидаючи в паніці техніку і важке озброєння, масами ринули в ліси. Там вони тепер збиваючись в окремі гурти, розсипаючись дрібними групами, шукали собі порятунку. Але скрізь їх уже перестрівали вогнем гвардійські засади. Всіх на аркан, з кормовкою джеркав самію, висилаючи свої підрозділи на переріз відступаючим, щоб не вислизнув жоден. Закинутий аркан стягувався все тугіше. Бій, розщепившись на кілька малих боїв, догорав по лісах окремими тріскучими вогнищами. Черниж залишив біля мінометів самих тільки навідників, а решту бійців роти повів на підмогу піхотинцям. Йому хотілося потрапити в східну частину лісу. Там бився Чумаченків батальйон, там десь була Шура. Але Саміїв кинув мінометників разом з полковими артилеристами та ротою зв'язку зовсім інший кінець в західний сектор лісу. Есесівці боронилися вперто, здавалися неохоче. Декотрі, накидаючи зброї, похапцем нацуплювали на себе в кущах цивільні, зривали з себе нагороди та відзнаки. Протягом години мінометникам кілька разів доводилося пускати в хід гранати іти в рукопаш. Вже було поранено Йону Бесарабця, Чернишевого ординарця Гафізова, і командира другого взводу Маркевича. Незважаючи на втрати, настрій у був піднесено войовничий. Хтось пустив ясу, що десь тут, серед есесівських недобитків гасають, маскуючись під рядових відомі воєнні злочинці, і Хомана хвалявся власноручно піймати хоч якого-небудь Гебельса. Але, як назло, йому попадалися самі лише єфрейтери та обер'єфрейтори. Після короткого жаркого бою мінометники поверталися з лісу триумфаторами. Вони гнали поперед себе набагато більше полонених, ніж було в роті самих бійців. Есесівці тюпали в своїй обвислій, зганьбленій уніформі, опустивши погляди вниз, тупо скоряючись з долі. Спітніли. Зарослі, обшарпані, мов юрмища, захлялих лісових волоцюг. Особливо повезло на цей раз Маковеєві. Йому вдалося захопити живцем генерала, коли той, сопочив кущах, саме натягував на свою пруську лапу чеський елегантний черевичок. Він так і не встиг взутись, чим чекував перед Маковеєм босий в цивільних тісних штанях. Артилеристи жартома пропонували Маковеєві шухне глядя. Давали йому за генерала двох оберстів залізними хрестами. Маковей уже був, захотився на міньбу. Але, брати блаженки, розраяли хлопця. Не шухай Маковею, не міняйся. Веди свого Луципера сам. Подяку матимеш від хазяїна. Але ж він босий, непокоївся телефоніст. Черевики не налазять. «А чоботи десь зникли, поки я його обшукував?» «Яку воду впали?» «Хто взяв?» «Ніхто не брав». «Хазяїн може подумати, що це моя робота». «Не турбуйся, Тимофієвичу», – заспокоїв телефоніста Хаєцький. «Мене теж один босий. Кат його зна, де він чобіт збувся». «Так у тебе ж Єфрейтор». «Це він тільки на вигляд, Єфрейтор», – пояснив Подоляк. «А ти перелицюй його». Подивись, що у нього там під сподом. Я певен, що це небо, яка трясця. Ти бачиш, як він ніжно ступає своїми босами по сухому груддю, на пальцях. По-моєму, це якийсь небудь переодягнений кох, а може навіть гудеріган. Віхвіль, яр, війна. звернувся Хаєцький до свого босоного вранця, що трюхикав у натовпі. Той озернувшись, мовчки підняв йому чотири розчепірні пальці. Чотири роки, вигукнув хома. О, то ти все пройшов, халамиднику. первах воно либонь гарно було йти задерши голову, зажираючи баньками світ. Направо матко яйка, наліво матко млека. Звісно, коли вирушав на нас, то не думав про такий амінь. Думав, що на слабких натрапив, адже війни не хочуть. А розворушив, той сам не рад. Доводиться, бо соніш скакати по колючій чеській землі. Скачи, скачи, волоцюго, переміряєш голими п'ятими світ, то знатимеш, який він широкий. Не влізані в чию пельку. «Що ти їх агітуєш?» – докаряв Хоміса Гайда, крокуючись з чернишем позад бійців. Ти ж бачиш, вони ще до пам'яті не прийшли. Хіба я гітую, заперечив Хаєцький. Я тільки тлумачу, яка то є наша правда. Не чіпай, бо ради собі не даси. На автостраді вже знов було людно. З усіх кінців лісу поверталися підрозділи, розбурхані, розпалені бадьорі. Мов би не з втомливого бою виходили, а тільки оце збиралися в бій, гнали косяками полонених, Несли якісь трофеї, голосно тріумфуючи, Волокли по землі фашистські знамена. Засідлені коні з налитими кров'ю очима, Ще схарапуджено метались по долині, гасали по шосе. Вуздечки в квітах, гриви в стрічках. Маковей, внутрішньо здригнувшись, Впізнав серед них і шуреного коня. Запалено хропучи, він летів без своєї вершниці подовж автостради і сідло йому, обкрутившись на попругах, сповзло геть униз бовталося на животі. Передавши генерала блаженкам і забувши одразу про нього, Маковей кинувся переймати шуруного коня. Сагайдай Черниш підбігли йому на поміч, але тремтячий збаламучений кінь. Не давався їм в руки. Опаливши всіх трьох гарячим диханням, він проскочив між ними і, дзвінкове класуючи підковими, подався вздовж автостради вперед. Внизу біля віадука медсанбатівські машини забирали поранених. Як їх багато, здригнувся Маковей. Лежать на дорозі, виходять скривавлені з лісу. И, здается, большинство из нашего батальона.